ام آفاد بسم اللہ الرحمن الرحیم باب <اس بات عذا بالقبر> <كتاب الیمان> <بزن> و اثبات عذاب القبر کتاب الیمان کی حضن و ارقائد مستقل و قائمه یو چکم دنو بالقدر اوله او مساله ذکر کوي اس واه ظاوین خبر چې امر نوروستو د قیامت نامه کې دې احوال باندې ایمان راولل دا ضروری دی دا ان ایمان یا تو کي اورږي خبره آو دا قرینه مو صحیحه شوه په کتاب الایمانو ایمانیات پکی ذکر کولشی انداد ایمانیات نیعو مسلو لاقایدونا صفح احوال و ده برزخ ایمان راول ضروری دی قرین مراجح حسد پرطول ایمانیات و بانی پہری و جدہ جدہ باب نقائمی آفده و بانی زکندن و باب قائمی قرین مرجحه داد چې په یو کثرت روایت یو قرین مرجحه روایت کی تفسیره کثرت د روایتو د مقرین او دداو چې لا تقدیر کې زن او خلکو انکار کړو د رحمت برزخ کې هم د وېده احوال او زن او خلکو انکار کړو تقدیر مسالات پیدایش نه مختلف متشابهات نو او د برزق ما د دو وفاتنا رستو دو بس اکتفا بی شریعت کار دا شریعت کا ما طریقہ ہوئی گی نو آغا ما نل پکار دی زاننا چکم دنو قیاسات کول او دزاننا داغی بارا کی خبری کول دا با ٹک نیوی ذکر کوي داوې په اسبات عذاب قبر نو قبر کې خو یوازې عذاب نه وي قبر کې خو نعمت هم په قبر کې وي موقع خو ذکر نو یو وجدادہ چې دا معذبين شدي نو غا ډیرو معذب ديرو په دې وجنه خبر ذکر کو دوه موجدا مسلمانانو و مربع او غضایت ورشی نظر زغفت و قبر نا او دا وحشت نا خوڑ سو خلاس دل نیشن زغفت و وحشت دا قبر اغل خام خاوی هامی قسم عذاب دره مزاره چه مراد دعزادنا احوال لقبر دی احوال لقبر وها کده خوش علی کده خبگانی کده خوش علی احوالی او کده خبگانی باب اثبات عذاب القبر تازه خبر باراکی د ري انوان د اوسا حده پاره یو با سرت نو الماسایې بارا دازاب خبر کې تازه خبر بارا کې مزایې ویم قصفہ دا دا بقبر و قرام دا حدیثنا دریم مقدمات لرد شبہات مقدمات لرد شبہات شبهات و قول لبارا زن مقدمات فاغی سرا حدیث و مسانی او مسئلہ و مسانی مسئلہ مسانی او مقدمات کی بزن و خبر و وضاحت راش اولا نئی مذاہب کی تقدیر تقدیر پر بارہ کی مذاہب قبر بارہ کی مذاہب اولنائی نموتزلوی و پر قد اولنے مذہب موتزلو کی بشر مریسی اوزاني نور او هي مستقل عذاب قبر نه منکيري مستقل دي قبرنه عذاب قبر نه منکيري عذاب قبر نه ماني د مارګ ناروستو وي هیڅ شي دا مونږ کې دین دي د آزاد خبر 2 کراميه دي کراميه محمد النیکرام عبد الله النیکرام نورو تغير ايذا ذا جزابه خبر فقط بدل لين ازابه خبر شدي او فقط چې ګمنو بدل لين غرو له ايت شي نشتا ان فرکات یا روح لا عذاب او ثواب نه او یاد روح تصور نه مني چې د سره روح هم یو شی سنت او جماعت هل سنت دل جماعت عذاب و تنعیم دا قبر تا اجمالی عقیده دا عذاب قبر تنعیم قبر دا حق تی بلکل تنی پس دا مرگا نیک املو لا نیک بدلا او بد املو لا دا دا چې کم د نو حقا دا داستا بیا د لسمت او جماعت لاندې دړي قولی وغړتم د دې مبارکي چې دازا به خبر روح او بدن واړل لکه خیال دعال سنت والجماعت دے کدری قولا دی اولاؤ غیر اولاؤ فقی او پدی در او ڈالو کی تذلیل او تفصیق نشتا چیتی اوی ڈالے تا فاسقا ہوا ہے اور بل ڈالے تا گمراہا ہوا ہے دعا بکی نشتا زکا چیتا دعال سنت والجماعت قولو نشتا او دی اختلاف ہو جدا بھی یو عقیده وی او یو د عقیدی کیفیت وی یو عقیدا وی او زم د عقیدی کیفیت وی په عقیدا کې اختلاف ناراضي کیفیت چې کله منسوخي وی نړیابکو مې اختلاف ناراضي او چې کله غیر منسوخي وی یا نص محتملی دا غی دو جن اختلاف را او دا اختلاف موزر نده او دی خبر ادان پوئے اکڑے شو نوڑیر مسائل بحل شي یو اصل عقیده بی اور دویم کیفیت دا عقیدی بھی. اصل عقیده کی دال سنت والجماعت اختلاف نشتا جو امنی کفیت دا عقیدی این دا عقیدی تفصیلات این زنی عقیدی تفصیلات شریعت ویلی وی این زنی عقیدی تفصیلات شریعت ویلی وی او غیر محتملی پا غیر کمال سنت والجماعت کی اختلاف نوی اغیر اقا تفصیل منی پا اقا کفیت منی زکر نسے غیر محتمل لیں و اختلاف کی نشتا دوئے مزایدوں کی کیفیت و تفصیل کلا غیر منصوصی شریعت و اجمال ہوئے لئے لیکن ملائکو دے ایمان دے تفصیل تماتاوکا ملائکو تفصیلوکا تو شریعت که ملائکو تمرا تفصیل راغلے ندے چ کمر هغه لکه ارونه کې اقتیات کیدا وغيرها هر کل منی اوس ملائک څنګه دي انسان په شکل کې دي خوزه په شکل کې دي شش څنګه دي لگا موږ تر دې څه بدارنه پهالدا تفصيلات کې پیار چې شريعت نیويلي ځنه عالمان دا ری تفصيله ده زن و نصوصونا ده استمباد پا طریقه استمباد پا طریقه ضروری نوه چه ده دکم استمبادی ناغره ده بلو می ده یو استمباد پا بلوانه حجت که دلی نشی تاو ضروری نوه چه گلی ده دوار و عالمان استمباد کسی نو کلا چه کم دنو دو نصوصو نا استمبالتو کی نو تصفیل متعین کی نو آغی کلکا سنگ چه ردد استمبال احتمالی نو کیفیت کی اختلاف راشی دا اختلاف دا اخو موزر نده دا اجتحادی اختلاف تی نو کیفیت دا اقیدی بیا خلقوئی وی دیق عقیدہ کے اختلاف سے علقہ عقیدہ کے نہ رہے کیفیت بچا کے رہے عقیدہ کے رہے او کیفیت داخیدہ کا دا اختلاف چلے تعداد استاد اور شاگرد راتلیشی دادی کمندوں دا کے پیروں دے لورو دے مور راتلیشی نے سویہ دے پلاس کے دے شی راتلیشی داس خبرہ نہ دوم راہ ما خبرنا چه کیفیت اختلاف هغه د کفر د تذکیر او د تفصیل او د تذلیل ذریعہ وغورځوال شي او دای کړه له سنت والجماعه دی قولونه دي چون دا دغه نوعه رقم منسوسی خبره نوع او دی ولې اختلاف اصل عقیده دال سنت والجماعه 11 چه څه عذاب قبر سواب قبر حق ری نمار گرستو ده قیامت نمخ کی عذاب و سواب سری حق ری دی بانی چه کمدنو آل سنت والجماعت متفیق تی البتا د کیفیت باره کی چونکی منسوسینو می اختلاف را ری. یو قول اغدا مفوضاو ده آل سنات والجماعت کی زنی دی تفویز بچ نسکی سراغلی دیو مانا نور مانگ نا پوئی بس حوالا ایک روح لرے کبادر لرے سنگ رے مونتا پاتا نشتے شاہتا حوالا دی مانگے پا ترسل نا پوئی گو کیفیت نا پوئی گو مانگے جی کم دنو کو اللہ تا حوالا تفویز الاللہ روح له کې بدل له کار دے لور کې همنګ دي خو له او ساتي بس پهونو شې جوړي دا ايو دي رايدم سنت او جماعت اقدارا شان نه اله روحه فقط صدا فقط روح د فاراد دا دیبن حضم ظاہری او دا دنی رو نو رو رائے ہو چه فقط روح لده او بدن لده کمی نو ایس پیشتا بدن لده نو گزارشتے نو ایس شیلشتے دا طول چده چا تیری روح پانے دریم کوله او دا ټول اشهر دي او د جمهور او سنت او جماعت ته صدا روح او بدن دواړو لري واصلن روح لري او بدن یې څنګه مطابق دی بدن یې دی د روح او د بدن یو کسم تعلق دی په قدرې ما یا تا علم او يتلذذ په قدرې ما یا تا علم دنو تعلق دی چې بدن روح پکوم حاصله کی لابدانه دغه ادراک کوي بس بازان دارنی ادراک که فده تعلق و فده طریقه منورنکوی نو گوانسی دا تعلقم اجمالی دے تفصیلی ندے او دا تعلقم مجھول کنھارے مجھول القیف دے ماوی دا تعلق دا حکم کول دام غیر منسوسی دی سسیدی غیر منسوسی تاکا روح و بدن دوارو لدن سنگا دی مدعا بگده یا قولو کو تکنی پدیس تعلق ایس قسمہ چه کمدنو صداستی نس مشتا صرف د دیر استدلال لے چه آد روحو ایلا جست دی ہی روحو ایلا جست دی استدلال کی نور چه کمدنو بده کی نس نشتره او دره ام قولو چه او بدن دوار ده اصلا روح لده او بدن اتابه ده او دمر تعلق ته دو روح ته بدن سره چه در بدن ته جگم دنو او تلزوز حاصل اولی شه نور تصرفات وغیرہ کولیں نشی و بی قدر ما یا تعلم و ایتال ازز نادریم کول اشحارو اولانی کول کی چھ صرف لیلوح فقط ناغی کی دیر تاویلاتو تاویلاتو و دیر و زائنی کے بارے دیر و روایتنی تاویلات کولو او چه داو منیلو کی صفحات مشید دا چه کمدنو مزدائی بو دا درید آل سنت و الجماعتو او دو چه دا پینزا اخوالو غازاوی خبر بارکی زم خبره اسپا د ذاه خبر د قرانه کریم نه روایتونه خدای ذکر کئ ډېر روایتونه د ذاه خبر په اړه روایت دی رولې خو آیاتونه د قرانه کریم نه تنعیمِ قبر و عذابِ قبر ثابت تھی بیر آیاتو نے سورة کی اللہ رب العزت فرمائی وَلَوْ تَرَائِزِ زُعَلِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُ وَعِدِيَهُمْ باستو عیدیم اخرجو انفسکم اليوم تجزو نازا بلہونی بما کنتم فقولون علاللہ غیر الحق وکنتم آنایاته تستکبرون ولو ترائیز الظالمون فی غمرات الموت قتالی دلم زالمان په ساختو د مرکې چې کممټ په دایبانې د موي وال م کوب ه دیه او پرشتی وږ دون کې د لا نپلو د د آخرریجوان ف کوم راباسی دم نهله سا ن خپل علی اوما تنا ذابلون نن تا 16 په کولی در کوی چې د تجزاؤن عذابل اليوم تجزاؤن عذابلون دا جه کم دنو دیاراللہ خیرہ اليوم تجزاؤن عذابلون اندائی اعضا عبداللہ نندر قولشی دن سورة الانفال کی فرمائی وَلَوْتَرَا اِذْ يَتَوْفَ الَّذِينَ كَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَزْرِبُونَهُ جُوهُمْ وَعَدْبَارَهُمْ وَلَوْتَرَا او قطع لزلوِ ظالمان فاقوات کی ظالمان کی لزلوِ والا <سؤال> ترى اذا طوفى الذين كفروا الملائكه اتاليدلوا شي كافرن چه ساونته ستهم اكلي فرشتي وطاکيبامو خونه ديو کونا تي ديي او ساو يو زو کو عذاب الحريق او سکه عذاب دسو چه ستهم ده کمدنو زمانگا شارتاری پیاد دادن سبگتی ده آقاوی مولان زمان نکتاوی خلاکا زمان نمنا لی نمان تیزد العالمان پیما تا بی زتیم وزی تاس وزا بی قبر نمان ای پیما وزا بی چی مانگا زا بی اول مانگا زا بی قبر منو خطاله منو زان لی من خلاه بچ کی داره نمو فرمو احیدی نمو بچ کی او زیمی اتوی چې خبر ادا سید چی مون کو عذابی قبر نا عذابی کٹ اممن تلا عذابی قبر ادا چی با کٹ کی برو دی پرشتی لا قبر تا دیوڑے نه ذکر از یا تحفل لذین کفر کفر الملائکت ویزر اون ہو جوہم وادوارا چی سٹیم دینا ساک ودخلت ایم ولج جننن مخوره او قنافيته کوي دا سزا نه ا سفير دي وباز شروق پس بو شروق شروق او قنافيته ول تا کوي دا سزا او په نو کوي دا رنګي سوره ا فاو من ملائکه تو طیبی یقولون سلام علیکم او دخلن الجنه اصحابنا ثنا خلف پرشتي پدا سیال کی شریفہ پارک کی او تبو زید جناب سلام نعمت نے اوی دا جنت تے دا جنت تے دا رنگی سورة ابراہیم کی اللہ رب العزت فرمائی يُصَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْخَوْلِصَابِتِ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَفِي الْآخِرَةِ وې نزلتي یا ذا په قبر دا یا ذا په قبر باندې کس شي دنیا کې امکله کي او اخرت کې امکله کي پی دا ذا ذا په قبر باندې او جواب پټه کې سکی لګي دارنګې سورې مؤمن کې یاسین کې فرمایي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قيل اخل الجنه قال يا ليت لِي من المكرمين لدياتكم نعمتنا قيل اخل الجنه ويل شدتها سجن استا متو ادخل الجنة زجنت تا قال ایالیت صومی عالمون بما غفر لربی وجعلنی من المکرمین انزان ایماتی خبر دی دارنگی سورت کی ہوئی انا روی و رضونا ویوم القیامتی ادخلو ویومت قوم ساتو ادخلو علا فیرونہ شبدالعظام درنگ سورة توبہ کی ہوئی سنو عزب و عم رتینی ثم یردون الازاب نعظیم سنو عزب و عم رتینی ثم یردون الازاب نعظیم سوره مؤمن کی سوره محمد کی ولو ترايذ يطوف الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم واذارون ذلك بيان لهم كريم منزل الله ذلك بيان لهم متعاس فطل الله رضوانه فذا سوره نو مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُذْخِلُوا النَّارَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَنْصَارًا مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُذْخِلُوا النَّارَ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَنْصَارًا أُغْرِقُوا فَأُذْخِلُوا أُغْرِقُوا فَأُذْخِلُوا ذَلِكَ بِالنَّقْلِ چھے ظاہری بلکل زنازہ پر قبر سکی گی معلومی گی آغا یا تُو نمانگا ہوا ہے نور خوڑیر آیا تُو نی چھلا کہا اس تلالتی نگی خدا بیخی تھی ظاہر دا بیخی ظاہری ایدیسو نا اغدلتا پا خلد باب قائم ای او دیر اوڑی نمانگ لیدن تا ځای کې کار کوم واځي نشتا دا زموخه خبره زموخه خبره چې هغه په سبا دا زموخه خبره د قران زموخه خبره قبر مساله موت شاهدهاتونه دعایتونہ واسره بل بلاح یاون چې او زای کوي له وایو پرفی سبیل بل احیا او ولکلا بل احیا او عین در ربهم یرزقول فریح نبی مارت او الله او الفلج استزلند نورقلیم انا اللهم دم دا غزایتون یود او بقری آیود ال عمران غزایتون سرداش خدا او چبا کرے کی امید ولاک آل عمران کې ویلو ان در بل احیان هم در په یم احیان بلا حیام این دا ربیم دا اللہ سردی بس دا اللہ پھنی زوین دی دا بقرہ کی وَلَا کِلَّا تَشُرُون وَلَوْزَمُنَنَئِ شعور نفی کو چه دا شعور چه دے مشاعر نفضی حواس خامسطو ظاہرہو فدی بانزاغی ادلاف ادراک مکی یعنی دا عمره مخصوصه نه لري چې د دنیا کې څه کمونه ده محسوس شي یاره د دنیاوی امور نه لري چې په دنیاوی حواس باندې ده څه شي محسوس شي ولکن لا تشعرون به تاسو نه اول ته وی چې آل څه کې به تاسو نه وایي چې تاسو را خپل دي ژوند دي ګره الله په دې ستړي تا هو ولغه سرور کو جنازه دی بيو کو کفن دی ولور کو خبر کې دي کې خو زمال دی, دی ول تقسیم کوخذ کونډه سو بشي دي مانان شو استابني خو سره دي مړ دي استاب احکام دي خو مړ رب دې سره دي روان دي بلګه دې دنیا حالات ني دي چته سي كندنه مشاعر باندې سكي معلوم کې به هوا معلوم کې نو دا آخی ادفارا چه کم الفاظ راوله لکی دل دنیا راوله لکی دل الفاظ چه کم راوله نو آرده دنیاو نو خالقو بوله لکی نو آغیتی ددی اقل تا هوا ددی اقل گرانه هوا چه ارده کی گی چه جماعت چیلی مرگ خود و مرگ نرستو سوشو سو جماعت سو چه دا جماعت چیلی دی بستنگا معذب کولی دلو بستری قطور کولی شی عذاب کولی شی تو دا دیتا مستبع دو چونکه نشو و مستبع دو ناقا مستبع دی محالو گردو حالانکه مستبع زن لی شی استبد دعو جنای اعتراضات شکلو شروع استبد دعو جنای اعتراضات شکلو شروع ذمادہ چې دې په پویدل نه نو ادم نه فهم شي دلیل او غرض او داد وجود ادم فهم شي دلیل او غرض او ادم چبون په کوم شي سپورې غوړ نه نيسته په ستنه په وي غوړ دل زړوي چې لا کابه ني نه خپل اسونه وز غلاول اهوال خبر باركي یو د استباد د وژنه اوی استباد د څه د وژنه ادمو فهمي شي چ په دې لري نه راغیدو مجنه چې کمونو دي شروع شو او اعتراضونه کول او یو څو بنسو دې توان قتل لگا دې دا مساله دومره دا نه و چې نو څو سو دا غو ذریعہ قتل او بس لګا تسلیم او سزا دا نه و لګا ګران مساله نه و د دې در شرح اقید و تحاییه چیزا ابن العویس حانا فی ناگه او خبر زکرکی اگر داوی چوی فی انسان بانی ادوار رازی غد ادوار غد عالمون داد دریدی یو عالم ارواح تی بل عالم دنیا دا بلچه کم دنو عالم بارزخ ته سلورم عالم آخرت ته سلور عالمون بدغت رازی صورت که عالم بسنی سابلی بیا پینزی خودغت عالمون چی دین سوری سلور یو عالم الارواح ته آقا وقت فقط ارواحو بدنونا نو بدنونا وننو لا پایدانو متى سخبري شيي دي او سش شيي دي لتا سش شيي دي روحنا لك وادارت اصل لا روح في رگا اصل روحه انا غزايك دي سش شيي دي هذا روح و سرت لوقوري ودين بعالم يطعني على مشاهد عالم ناسوت عالم, عالم, عالم انصري عالمی دنیا دا دغه ذ روح له بدن ورکل شو نو بدی دنیا کې چې دا روح څه تصرفات کوي نو په واسطه دا بدن یې کوي واسيری شي په بدن نو اصلا احکامات چی دي داغه متوجب بدن ته وي لکه تزاور کوله کېږي بدن ورکول کېږي خبری کی گی دی بدن سرکی گی نیمتو نا خوشالہ ورکولش لی بدن نا ورکولش اصلاً احکامات تو بدن جاری کی روح تابیر روح سرک تابیر بردخ کی ده قبر نروس تو ده مرگ نروس تو فده کی ده روح و ده بدن چه کم فا دنیا کی تعلق کو آغا تعلق ختم سو چه دنیا کی کم سو تعلق نو آغا تعلق سو شو اوش چه کم این خطاب روح ان الجسد رالا تارو تا بدن نکر شو نو بدن اس دیر وقت پاتکی دین نشی خرابیگی لگا خرابیگی دل تا چی اصلا پدیکی احکاماتی و پروخ پاندیوی بدن تا یو کرنٹ را رسی پسطری قیمتی بطلیشتی را رسی نو اصلا احکام بچا جاری گی فروح پانے او بدنی تعلق تیلگا دا بدنی صرف صدی تعلق دا ادراک دفارا من قدر مایت آلم ویت الازد سلورم آلم اقبادا آلم آخیلت اغیقی با دروح او زفندن تعلق راشی او زوار مکمل ادراک کئی او دیو جنا پورا سزا سزا اغام دا اخیرت تا او پورا بدل چی دا ام تا ام دا تا پورا چی انما توفون حجورکم یوم القیامة پورا پورا قیامت کی کلزت پی نو ام کامل لے زکا ادراکی روح کے بھی بادن کئی دنیا کی بادن کولی شو روح تا منگتا احساسا نکی دو فبرزق کی روح کولی شو بادن تا جکمدنو معمولی شو کاران تو اوسوسی کی آخرت کے وقت کامل شو ادراکی ام بے روح کے ام بے بادن کے داغی لذت چیدن ام کامل لے او داغی آزاد چیدن ام کامل لے دوارے سے دی کامل دوارے کامل لی خبر آبانے بھول گئی کامل لی حاجی صدا سلور حالتنا دا چې څنګه نو را ویلي کلی سلور دروازه دې باندې او ویله ثانی چې دا چې څنګه نو سره ځان ته پوهيتي نو دې رب صلیله جوړي حضرتان رحم الله تعالی امداد الفتاوی کی اخری دلکش پغم دلکی او ظافتاوی بلی را بلی کی تحقیقات ول را وژلی دي زمبن کو وختن دل پتاو شپک دي علاوه او جوړ جوړ مستقله لگا لاور پسیه پتا نه لګی کنه کا کاروان وخت شپه پتا لګی ستا شوق دل خی له پوم یاری پتا لدی لگا د دې شي چې هغه په تحقیقاتو کې او په دې تحقیقات پوم بیا لکه چې پر کفایت المكتبه نه کراچي کې تحقیق شوه تحقیق سره توي چې دغه حواله زې معلومه کړه نه چې لکه دغه د حواله ده کم ځای راغستې ده زه تر څې نو څو ډورا والے به ورګنه لکه چې دا رد چانه راغستې نه لګه دا هم تحقیق ده ګانا لته څو ولني وی کتابوره لیکي راغې نه په تحقیق کوی څه کتاب به یوی تحقیق کوما خو یاغه چې په کتابو کې دا اواله ورګړې ده نو بیا تحقیقات نه مليږي بیاغه کتاب سو کړي ده اواله ورګړې ده ما هغه په کوم ځای والا ورګړې او ک والا ورګړې په ستاسو تخريج ته اجازه ده شاغه ما اواله ورګړې مطن تحقیق ہے دا بتو تم نے لگی چیز مطن تحقیق کم کن عاشی تحقیق لکن دا دا دا دا دا دا دے مائز عاشی تحقیق تحقیق کن تحقیقات تجلیات تی تکشبات دا بیتا سران نکی گئی حضرت تانیو رحمه اللہ تعالی امداز الفتاوی اخیری جل کی تاگا قائن دوبار چلیں ندا پاک خیرہ کریں تک ازن فتاوی قائد ایمانیات دعول نہ ذکر گئی اوزن فتاوی اخیر کے ذکر گئی نظرتانی سے وخیرہ کر رہوڑی دی مقدمات ذکر کر دی چفاوی سرا دگم و صبحات و علاج دیر پاسا نبان نکی گئی پاسا نبان نکی گئی روح با عقید با دفنایل روح با عقید با دفنایل که با دن چه کمدنو عرصه شی با او سوزی که بوتارتاو شی که جیاز که وادوزی که با خوره که خوره شی خوره کسی شی خوره شی خلکه روح نه خرابیگی روح باقی ده بعد با بدن دا یا مقدمه ایخی ده دویم دویم مقدمه ده قبر نم ده بردخت ده ده قبر مفهوم چی ده ماغا شرعی د مرگ ناروستو چې کوم حالاتي ما د قبر حالات ویل کیږي خو سمندر کې وی کی په او کوم خاورې کې دننه وی قبر و وی مبدیثه قبر وایي حاضر ثاني سیو رحم الله اغیبارت اردو کی داسته ده قبر ایف محصوص گره کانام نهی نامحصوص دواره تین طرح ده او دا خاشدن و قدیتا که نشتا محصوص چه غا حص بیو حص دا حص مبینو زمون که نظر را و دا دین قبر نه ده حضرت داویده بس دن خالق و عبارت لی دل نی آوری دل دلی دل دل دل دو دا آوری دو فرقی داو من که کمه ده چه منگ لکا و آوری دا اس برس کماوی چشرف الجواب که داری بارت چه و خلق منی خلق دور تکلیف نکه چشرف الجواب و گوری چشرف الجواب و گوری نکیده چی که زفو میلو که غلق شده نو اومبه څنګه نن هغه غلطي ووځي کټول سره او که ستړي پوره دوه کې غلط شوی نو دا ورو مو د کتاب د 14 دا ورېدو ضمانت شي د کتاب کو ضروري خبره ده او کاوګرام شي سوي الله تعالی او خپل په معنی د کتاب حواله ورکړه دې دې مطلب دا نه وي چې به کتاب کې دا وو نور به ناسی او گور اللہ دی خوشا لکا زمان خبر او بکی ام پیدا کی او رجی نخول اکول خبر او بکی نوریم سکی پیدا بیا بیا فرمایل وی بی دادین تورا از گنج مقصودی نشانی ما نرسی دم شاید تو برسی وی ما, ما نرسی دم خزانی نارو قدلا وی زخو تاو نرسی تو تاو رسی گی خزانی تا زمانگ دای او مسئلہ دا, دا شی لکه زمانگ اصل مرجات ازان نرسو زان نارسو او استادان په درسونو کې دا عبادت وای او ډیر خلک د عبادت وای نو یو څن د عبادت لیکل په کتاب کې لکه کتابی به لیکل ده کنه او لکه دومره صاحب احمد دنه له کله چې اشرف الجواب ووی دا محسوس په دیوانه مخصوص لیکل ده سواد سره لیکل ده وخای لیکل ده مخصوص ڈیپی تپریخ پلا کری گا ویکی آئی ماماتی لوگ یہ سمجھتے کہ حضرت تانوی کا کیا مطلب ہے یہ لوگ حضرت تانوی کی بات کو سمجھ سکتے ہیں وی بیاوی حضرت تانوی کا مقصود تو یہ ہے کہ مفہوم قبر میں غصت آ جائے کہ صرف یہ قبر نہیں ہے بلکہ اس کے علاوہ بھی قبر کا مفہوم ہے لکہ عبارت پا خفلہ بدل تو بیا پی تپلے خفلہ اکڑا او بیا پا بل پا پولا گولا چی دیدم حضرت تانوی پا عبارت کوئی ہی. دا باز زمانگا علم نی آفرین فکر غلام جان نو خیر دے لکن دا که زحمت کوئی کتاب گوری پایلا کوئی ما حضرتوئی دا کتاب پا فاہم که غلطی که دلشی فاهم کی پرونجی نا وَلَا تُوتُ الصفحام وَالَكُمُوْ دایات کریمه ما پتاویلات یا لسولنه کی قطو آنو لکا یو سوی بارتو نو نو لکا ما اجتادی سوی لکاز زوتا کل دیو طرح پا کدم کل دیو طرح پا کل دیو طرح پا کل دیو پا دا کبیا ته ما خپل فهم او مقصد جوړ کوه چې دغه مقصد دی وزرنا چې ګرې دا کوم مقصد او غیر دغه څه شوه ما راشه دلې راشه دلې دا و انسان نه څېږي چې تیغوري په داغه مقصد بدلی زموږه مقصد دی نه وي کتاب کتل چې څنګه ور په کار دی دا اوس منګې لگا بس من مالبس خوية دو مقلدين دو مقلدين دو مقلدين دو مقلدين, مقلدين ما يلس أو قانون دارك دو تقليد كوا دو مقلد تقليد مقلد تقليد نشتا دا اختلافات وجه جهكا من نو يو داني كليشوه دا شلکا غيري معصوم باني نمعصوم فنظر ورتوكتلش غيري معصوم دادو محصوم پا نظر و قتل شی و داگه دا نگه دا اختلافات جوری گی اختلافات داگه دا نست شی ولی سا هر استاس ترو نظر گوری نباس آقا یاو یاو نظریه دا دا بلبل نظریه اختلافات جور شی او غوبل چه کم دنو جور شی دا اوستو مساله نگه چگی غلطی نیشی را کرد دا تانویسه ببارت ماوی محصوص ته حقا دا ویلی دی چه دا کما کند چه دا دا بیچه منگ احساس چه ده کمی که احساس ویلو یه گنا پلاو سوی کنو پاکوه تو کجیگو دا احساس چه ده کمی که گی بوی که او یه دا چه دا دا کبر دانو دی اوی کبر دانو دی پونسوی کبر وانگا مستقل عالم نی مستقل فری خودداد اکبر دطلوی اولار را او اکثری خلق مرد نرستو بدیگی کی خوددلی کی گی اکثری دوبیگی اکثری سو دولشی اکثری که کمینا واکیلزی اکثری مارگان خوری اکثری سپی خوری اکثری دیتی زی وره یهودم مره خاخی نصاران مره خاخی مسلمانان مره خخې بلکی ډیر شدید جاپانیانو زني دا ملي سگه خخې ډیر خلکو خخې لگا دې سگه خخې دا یوه ځواني کما کل خرداي سگه خدای خدای نوم تاسو څخه دا لري اصل مذہب ګورا وای مونږه پاکو ټول سره سکو پاکو دیو دا هندستاني ان العالم دین په حقیقت تناس سکی گی ہوئی گی نو موانا سکتی زیبا زیلی کلی دی چھوی جلانا اور دفنانا یہ دونو آخرت کی دلیل ہے یہ مسلمان دفناتے ہیں وی تو یہ ایک دن اوگے گا نا وی جنے تک کرینا نا او تک کرینا وی او روز وی دا کرلے چھو کم نا آخرت ترے. دلیل لے اور ان دوانی وی دا سو دولی آخرت ترے دلیل لیوی تردن تا بوسوکا چولی سوزا ہے بیا غوی زی پاکو مناسی پاکی خلیوی چی آخرت تا سا لارشی فاک لارشی کہنا بارحال نو دا اکسری خلق اغسط زی دیس مرکی تزی نو دا دا قبر دستوی و لاروا دیس ایسو ہوئی قبر ہوئی قرآن مجید کی سمم آماتو فا بی اللہ رب بلدت مر کیا و اللہ پا قبر کی کیا اللہ سفید کی. فا قبر کی دا اللہ رب بلدت قبر کرنے فا اقبر ربو نو دا قبر چنے دا نم دعلم برزخ تے ہے کریم کی ہوئی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَى يَوْمِ يُبَاسُونَ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخُنْ اِلَى ودا اکثري خلک پدې لار ته هديته سه وي دا هغه احکام چې قلت سکه دل نه دل توه وي نور دا ټول کړه نو د چاو خبر زو درې مقدمه داد غېبره ابرؤ عبادي ګرس آسمانو افتا دې ګرس غېبره ابرؤ عبادي ګرس آتمان و آفتاب دیگر است دادره مقدمه دا دعالم غیب دفاره خپلی جه کمدن واری از دا او خپلی اسمان دی خپلی نور دی خپلی ازمک دا حالا امیثال کی دا ازمک امشتی صحیح دید نیشتی حالا امیثال کی دا دی اسمان نیلاوی خپل سشتا اسمان شته په ديالهويي سالکي د دي وريه زينې لاوې او بل څه شته په ديالهويي سالکي د زينور نه لاوې او بل څه شته نور څه اغه عالمي مثال د هر يو سيستم اصل له دا دا هر يو سيستم اصل له تخپل له تاريخ <سواس> <سالورا> دا دره مقدمه صلور او مقدمه مدرک د او د عذاب اصلن چیرین و مدرک د او د عذاب اصلن چیرین و غا روخته <سؤال> اصل ادراک کون که چه ده نوع ته هنزو مقدمه اغضاده چه ده ادراک طریقی دریجی ده ادراک طریقی دریجی ادراک بالحواسته لگتن چی من کون جو ام ادراک مانامی ده نومی خوب کی مونږ یو څه کو ادراک کو نو کو ادراکي معنی درم ادراک, ادراک طریقه دا چې الله قادر دی چې بغیر د اور نا پمن کې د در پیدا کړي الله قادر دی چباګه د مارنه په من کې د مار چې چلو حجت الله کوي چې لکه د مر چې چلو د مار در بده دا خدا د مر کلا زهر دي صحیح ده و قدازار راوان غستلشی او قدبل طریقه چی کم دنو و دی بادان کی واشو لشی و درد بوی کو وی بگنا دیابون سی دردی او اس قدازار دوی او قدی بدن کی اگ درد پیدا شي اگ کشانت درد سی پیدا شی نو تبه سنگا بل توائی لکه جسوی اے درد دی تبه بل پویا کائی سنگا تاثر تطریقه دارا تاثر تطریقه دارا چه دا زدان چه سوئی لکه ما چایشی چه لی منا وی بکنه یا که لکه مار چه یا رب میده کمی غور بلیگی اسی دن نا دا اغید آغا سوی بانی سره کول غواری مرتی نزبت چا تاوکی اور تاوکی نزبت قادر ده چه بغیر دا مارنا پمونکه د مار تک کی پیدا کی کوم کو یا کی من څه کوي پویا کوي نو نسبته چاته وکم خو نو شمیر دا د دراګ غره طریقه ده د دراګ طریقې مختلف دي سپاږم او کدیما هغه دا ده چې فا. چه ده امر ممکن بارا که ده امر ممکن بارا که مخبر ساد ده امر ممکن بارا که چه کل خبر صادق راگه ده وجود یاد آدم ده اغیر تزدیک کول ضروری دی ده اغیر تزدیک کول ده انتباهات کم رشو هوا. شیع مخبر صادق تکم ننو ده امر ممکن پا بارکی ده امر ممکن بارکی یو خبر صادق راگی یو خبر صادق راگی ده اغیب منلت دی تو وجود بارکی او قدو بارکی ممکن نینو یہ سوی وجود ہوا آدم ہو وجود و, و اقلن تو برابر ہو نو خبر صادق راگی نو کدو عجود را گینو عجود را او من او کل آدم را گینو اوو مقدمتا دا شی مخبر صادق دیو خبر بارا کی خبر ورکو مخبر صادق دیو خبر بارا کی خبر ورکو نو دا اغیب کفیت کی پریوصل حما قرسی دا اغیب کفیت کی انخطل او زان پاکی کڑول ہمان کبتے دو وی مانا بغیر دو معلوم اول دو کفیت نرائی تزید مخبر صادق خبر ورکو چلا یو سڑے راگی او وی ویل زد جج مخی تولارو او جج تا پلان کی پلان کی ریپورٹ ورکو او جد چه کمدنو پیلانو کو چه دا پلان که دا پلان کی زوئے دا پلان کی محلی دا پلان کی کلی دے دے فوراں گرفتار کرشی اور آجوز کرشی سمن جاری شو تاپس کتر آگے ستا نم ما وارے دا پلار نم میدلا وارے تا کلی نم میدلا وارے تا محلی نم میدلا وارے او دما رو برو جد داؤکا مکرچتا گرفتار رئی تاگر اپتا رئی تو اس سے کمدنو ان خلے او اگر تاوائی چیز ستانا تا پوست کوم چلا پولیس پا ما پس راجی دیو ما پس رپا موٹر کے راجی و قدیو ما پس رپا دبرشیٹا کے راجی و قدیو ما پس رپا شن ڈارسن کسی کی راجی او دیو بلس کسانی قدیو شل او دیو سار راجی کمان خامبا راجی او ما سروچے کی کمان سروڈ اوڑے خوئے تا دیو کی دا ان خطل سا همان قط تے کد بچکی دو بندو بست دا نکی گی نزان کا بچ کا. کا نور دا تر اعتمادی دے استا اعتمادی دے چھ دا خبر راہو رہو رہے رہ. نزان لد بچکا اولو بندو کا پا کیفیت کین خلا چھو قرآن رای مولا و تعالیٰ نوی چاہتا پوستو کو چھے عذاب قبر روح لڑے او قبادل لڑے بیا غور تاوری شیزه بسکول باندور دسته و لکڑه دی شیزه زان نت چون بردور دسته نکڑه دی شیزه که ما Fragen شیزه کسیل سر لیک گوزار در کین او میں تعلی در کنه کونی لرکن او تعلی سکی در کنو گوزار خوچال دے تعلی دے کدو لیکن گوزارال سکا ناو آپ دچاری اور دابت اندم چاری دول زدی ستاری فکر دول در کنو تعلی سکی در کنو دی Excel دی من کلا زاله چې کمنونو ته بچ ټول وبندوبښو تاسو په سبق خېری د ستيت خلکې تاسو په بیا درس کې مفراسه کې وایي زن خلک داوي چې په پریا نه خبر نه دا تا ډیره غلطه خبره وکړه ډیره ښه خبره تا وکړه دا او تاسو ځین خلک چې کمنونو لګدلتي هغه ځین خلک دیم خلک کتاب کوله لري خبرالم خبره وکړه حساب کا او بیا له تاسو دا پا کلا کما خبروست او فضان تومت مانی دا لیو کوا تجی کم دنو دا کوا دا قاعد و اهمیت بیانو او دا عذاب قبر چی فکمو اعمالو دیر عذاب قبر ویلی دے نصد دا آغی عمالو خلق منا که دی کسلی پا قبر کی عذاب کی مبتلا کی دا کمو نعمت چی ویلی دے لکمونز دے وغیرہ دا اغی اهمیت تخل کو تسکا بیان کلایدی پر قبر کی دیر زیاد ثوابی استاد کوڑا جواب موشو مشو دلیل لئی بیان شو جوابم سو شو او شو ورت ردی خلق لم صفائید سکرا ور کرا چھی دی, دی عمل نزان بچ کول فکا دی, دی دا عمل کول فکا دی دا عمل کول فکا دی چھی اگر خلق تو کوئی زام ملا قازے قبر نہ مارے بوتی تو بیان کراو چھی چھی گلی سو کائی داو بکا مار کول عذاب ملایوی جی اور دور او څه دا خبره کې شغله ده دروخ جنا او خواغره په جمع ما کړې ده مساله کړې ده سوالکار دیم شو جواب درومبل شو کوي نو مونږه چې کانون پر زوره د سرينه تړې جوړ کوو هغه ته چې کانون پلار وایو ا بیا غل جوابونه کو افغان باندې تومتو نه منو دا به خلکو چې دی خو څه چل له ناراضه کاوه ځنه مولان خو څه خبره نګي خو دی بس چلی به په ویګو نه هلو کوند شي دا مقدمات دا حضرتانوی رحمہ اللہ تعالی امداد الفتاوہ کی نکلی دیش پاگم جل کی اشرف الجواب کین دے خبر ہوتا اشارہ اچتے دا تانوی سب کی تابنوں اشرف الجواب نوہ اغیق امداد سے اشارہ اچتا دا تابانے چاہو سو کو تازاب قبر ببارہ کی سی اعتراس کی فی جواب ملے گی تاتسو کوئی چه توایی چه کبر کی مڑی کی دی دا کبر پلند شی دا نو قبرون چه تلاش شی چه او کلزامی جواب دی دا منگو استاذ والله غریقی رحمت کی او ما و سوڑی ہوئی چه یرا دا نو مڑی دا نور قبرون چه تلاش شی بیماتی چه تد مور پیدا کری نو مور خانگی دی چه تلیوی ای بز دا چه غلشو کانا نو خبر ادا دا دا چه بست آئی کسا کو پرید آوا و جواب کو غیب را آم روا بے دیگر است دا دا دا علام برزق دا غفل نیگی خبر وانی پوئی گی و ایمون کو دیر مڑیونی دل شدازمک پی راتنگی نا دا چی راتنگی گی نا را کبر را بریوزی جسن چلی نو غیب را آم روا داوسته ګرانو دا وردی زغتن را ده خدای غږی صدا زغتن وای چې رمن غاغو قبر کولو غوښمن بکیماران نه لیدلرو من بکیماران و نه لیدل نو الله رب عزت خو بغیر د مرنم دا مار تک څه کول شي پیدا کول شي بغیر رمان دا مار تک څه کول شي پیدا کول او د درغته ریچی دا یو ندا چیکنه صرف پستر گولی دلی ادراک منابی دی او ادراک دا بلا طریقہ دا و دا ادراکو مختلف طریقی دی و تا تا تا دی ادراک میکی گی نو بلا لکی گی غطا بلا لکی گی کسو کوئی تی دیر مڑی دی چاپ جیاز کی والو جی دا لین سوال و جواب کم جاکی کئی گی قبر سیواز دی دا دا قبر خور دین امو نده دا دین امو قبر نده بے قبر خوری سمڑ چی روخ کم خبر خواہن آرے ہوئی کی کنا بس چکم یو سکی اعتراض کی البتہ یو اعتراض آغد آرے یو چی اکساد کتاب لاشیو اینہ دے ملکاو احل و تاکول و عذاب و نعمت دا رسال کتاب د مخ کی رسې سره یو کتاب وګخانه جواب ټول د ایجمالي حساب او کتاب وشو کنه ویلی زه مدارا دی خپل تاړه اوالات معنی او ریم ده خبره حجت اللہ کی ویلی ور چه اصل کی دا کبر چیزینو دا تا تیمبر دنیا دا دو دا آغا آمالو اثرات سشو خارسو دا آغا آمالو اثرات خارسو نو که نیک آمالو نوز خل شکل خارسو نوینه شو جور شو دا آغا روخ کی کم دن فرات اعمالو نو اږي اوسه اغه دردونه محسوسل شوه شورو ش محسوسه کېدل شورو ش دنیا کې دونه نکړو او له روح سره نخېو نو اوس اغه دردونه او اغه لذتونه وسو شوه لکه ردی په نعمت مند په وي اوس چې لکه دا مونږ شي پر خوال دي تناشو دا رچی دار دی دي او لا دغه په نعمت پنګ نه پويږي مریبانہ چتسمور شر دی په نمک تاسو شي خو شنابه شروع شي پخوله باغسته شي دا خوندونه په تا کې ټول جمع کیږي یا مونږ دیبه د کوڅه غلیو کو په دا د ژوند په مونږ ټول سکی جمع کیږي کومه گاوس ادراک کوله نشورځنګ دا جلباب د بدن څه شي لول ادراک پوه ادراک پوه شروع شي صدا غدا نو را بدل کو به په قیامت کې نو کله چې داست لگ لگتا کتو او پا دی بانی سشیو خلاس شیو آخرت تبا سفالہ شیو آخرت تبا سفالہ او کدشا پا دی قبر نو خلاس شیو جو ہلتا بم بیفی سزائی ہلتا بم سزائی مدا مقدماتو لرد سبحات خان البرای ابن عازم زبس و تندلک دیرو